Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nastainu, Wa nasta'firuhu wa na'udhu billah min shururi Fusina Wa min seyyi'ati a'malina Men yahtihillahu fahuwa almuhtad Wa man yudlil fela hadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahtahu la sharika Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh denna föreläsning kommer att handla om el asma och sifat Allahs namn och attribut. Al-asma Allahs namn och sifat Allahs attribut. Och den här kunskapen är den bästa av kunskap. Det finns många saker man kan lära sig i dunja, men det finns ingenting som är bättre än att lära sig om Allah subhanahu wa ta'ala. Varför? För att kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala höjer iman. Som ni vet är arkanul iman någonting som alla muslimer måste tro på? Islams pelare, tronspelare. Och vad är den första av dem? Det är en topp mina att du ska tro på Allah Subhannah Och hur tror man på Allah? Genom att känna till honom. Så därför tyder det här på att en av grunderna till Tawhid och till iman är att känna till Allah Subhannah Tal med hans vackra namn och attribut. Och en annan sak är att Kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala om man känner till Allah så kommer man att få högre iman man kommer också att till exempel ha mera kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala och man kommer att längta mera i att få träffa honom och man kommer att frukta honom man kommer att vara rädd också för att till exempel vara olyddig mot honom och Allah subhanahu wa ta'ala han skapade människan för att vi ska dyrka honom och för att vi ska lära oss känna till honom. Vi ska veta vem Allah subhanahu wa ta'ala är. Och sen ska vi dyrka honom. Så den som känner till Allah och dyrkar Allah, han gör det som han skapades för. Och den som inte känner till Allah och inte dyrkar Allah, han gör inte det som han skapades för. Och är det inte någonting klandervärt, någonting dåligt, att Allah subhanahu wa ta'ala som skapade jorden och himlarna och skapade alla människorna och djinnarna. Och skapade dig och mig. Han gav oss mat och dricka och hälsa och allting. Att vi inte ska känna till honom. Eller hur? Om någon skulle sätta in hundratusen på ditt konto varje månad. Och ge dig en gratis lägenhet och mat. Och du inte visste vem det var. Skulle du inte vilja veta vem det var? Han gav allting gratis. Skulle du inte vilja veta vem det var? Självklart. Wallillahilmethalul a'la. Alla. Det är ännu mer berättigad. Vi måste veta vem Allah subhanahu wa ta'ala är. Vem är han som har skapat jorden? Vem är han som har skapat oss? Han som har gett oss liv. Han som har gett oss mat och dryck och så vidare. Och kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala får muslimerna att dyrka Allah bättre. Hur? På vilket sätt då? Till exempel, den som vet att det endast är Allah som kan gynna och skada. Det endast är Allah som ger liv, som tar liv Det är bara Allah som försörjer Det är bara Allah som kan hjälpa när man behöver hjälp Vem ska man förlita sig på om man känner till detta? På Allah subhanahu wa ja? Inte på en amulett Eller på någon död människa Eller på ett kors eller någonting Utan om man känner till dessa saker Då kommer man automatiskt att förlita sig på Allah Man vet att den enda som kan hjälpa mig det är Allah Och samma sak Om man känner till hur Allah subhanahu wa Han är vacker han är kamil. Alla hans attribut och namn, de är kompletta. De bästa och vackraste namnen och attributerna. Om man känner till det här, då kommer det att öka ens kärlek till Allah subhanahu Och det kommer också att öka längtan i att få träffa Allah subhanahu i nästa liv. Och en till viktig sak som bevisar för oss hur viktigt det är att känna till Allahs namn och attribut är att den som på riktigt känner till Allahs namn och attribut och förstår sig på dem kommer att få gå in i paradiset. Det har en hadith Att Allah har 99 namn. Allah har 99 namn. Den som känner till dem kommer att få gå in i paradiset Men vad menas med denna hadith? Och denna fråga kom igår Vad menas med denna hadith? Att Allah har 99 namn. Och den som känner till dem får gå in i paradiset Vad Ullemann säger, de lärda, De säger att förstå sig på dem Man ska förstå sig på namnen Man ska förstå vad de betyder Rafur och Rafar och Rahman och Rahim och Quddus och Malik och Du ska förstå vad alla namn betyder Och sen ska du också kunna dem Och sen så ska du agera med dessa namn Du ska agera med dessa namn Hur? Till exempel Om man begår en synd Då vet du att Allah Han är El Rafur Han är den som förlåter Då ber du om förlåtelse Till El Rafur Då har du agerat med detta namn Allahu sami'ad dua Han är den som hör dua när man åkallar honom Hur ska du agera med detta namn? Du ska göra dua Förstår ni? Så det är inte bara att känna till namnen För det kan vem som helst göra Till och med en icke muslim Han skulle kunna lära sig 99 namn Utan det är att känna till dem Att förstå sig på dem Och att dyrka Allah med dessa namn Att åkalla Allah med dessa namn En till fråga är Betyder denna hadith att Allah endast har 99 namn? Nej, Allah har mer än 99 namn Men Allah har 99 speciella namn Och de som kan dessa namn Kommer att få in i paradisen Till exempel, om jag säger så här Jag har 100 kronor i min ficka Som jag ska ge till föräldralösa barn Betyder det Att jag inte har mer än 100 kronor i fickan Jag har 100 kronor Som jag har lagt undan till föräldralösa barn Men jag kanske har 1000 kronor i fickan Eller hur? Och det här är samma sak. Allah har 99 speciella namn. Den som kan dem får gå in i paradiset. Och vad som bevisar att Allah har mer än 99 namn är hadithen som man ska säga om man blir lösning. Hadithen kurv och huzn. Det finns en hadith som man ska säga om man blir lösning. Allahumma inni abduka, ibn abduka, ibn amatika. Det är en ganska lång hadith. Och i den så säger Och jag ber Allah Och inni asaluka bi ismin Samajta bihi Och allamtahu ahadan min khalqit och Anzeltahu fick hitabika. Och vi stärker vi Hifir Elmilrajbika indeck. Så jag ber dig, och Allah jag ber dig, med alla dina namn som du har kallat dig själv med. Eller som du har lärt din skapelse. Eller som du har sänt ner i din bok. Eller som du har hållit för dolda hos dig själv. Ja? Alltså, det här tyder på att det finns namn som Allah har hållit för sig själv som vi inte känner till. Okay? Så Allah han har dem mer än 99. Och en till sak som har med det här att göra är att ju mer man känner till Allah ju bättre blir man som är så. Ju mer kommer du vara rädd för Allah ju mer kommer du älska Allah ju mer kommer du längta efter att träffa Allah sp.a. Vi förstår också här motsatsen. Den totala motsatsen. Ju mer okunnig och ignorant man är om Allah sp.a. Ju sämre människor kommer man bli. Ju, ju, ju, ju längre bort från Allah kommer man komma. Man kommer göra mera synder. Som Allah säger Kull affärer Allahi, ta' moruni, Allah, ni och ignoranta människor. Alltså han beskrev dem som i kyrk med att de är okunniga och ignoranta. Därför säger Ulema, den största, den största jahl, den största okunnigheten och ignoransen är att inte känna till Allah, att, känna, att inte känna till Tawhid. Och den största och bästa kunskapen är att känna till Allah subhanahu wa ta'ala och hans tawhid. Och Allah subhanahu wa ta'ala ibland i Koranen, han nämner att de som inte är muslimer och så vidare, de tillskriver Allah dåliga saker. Och så säger Allah, wa ma Att de har underskattat Allah. Att om de skulle känna till Allah, då skulle de inte säga de här sakerna. Och en till sak är att känna till Allah subhanahu wa ta'ala hans namn och attributer ger liv till hjärtat. Det ger människan liv i hjärtat, i hans iman och hans själ. Och det finns vissa kawaid, vissa principer som man ska tänka på vad det gäller Allahs namn och attribut. Och det här är något som är väldigt djupt. Men kortfattat så tror vi på alla de namn och attributer som Allah har beskrivit sig med i Koranen. Okej? Okay? Allah har beskrivit i Koranen att han är Rahim, Rafur, al -ghani. Man ska tro på dessa namn och attributer Och också alla de namn som profeten al har beskrivit Allah med. Om ni finner i sunnen att profeten al till exempel säger Inna Allah Inna Allah Al-Jamil, Inna Allah här, Hu Al-Jamil och al Jamal. Att sannoliken så är Allah vacker. Allah är den vackraste. Det här namnet finns inte i Koranen, Al-Jamil. Men vi måste tro på det. Eftersom att hadithen är sahih Den finns i sahih muslim Att Allah han är al-jamil Han är vacker Så vi tror på alla namn och attribut Som har nämnts i koranen och i sunnan Och sen när man tror på dessa namn Så får man inte förvränga dem Man får inte förvränga dessa namn Som vissa människor De förvränger Allahs namn De säger att Och Allahs attribut De säger till exempel Allah han, är, han har inte rahmat de säger varför för om du har rahman det betyder att du är svag om du är barmhattig mot någon det betyder att du är svag och Allah han är inte svag det här är fel alla säger att han är rahman han är barmhärtig på ett sätt som passar honom och Allah han är inte svag och att vara barmhärtig, det är inte en svaghet det är någonting bra någonting fint eller hur så dessa människor har förstått väldigt fel och samma sak Allahs attribut de säger nej Allah har ingen hand Allah säger i Koranen att han har hand och i Sunnen att han har två händer de säger nej Allah kan inte ha en hand Om vi ser att Allah har en hand Då har vi liknat honom vid skapelsen. Det här är fel Allah liknar inte skapelsen. Allah har en hand eller två händer Som inte liknar våra händer Vi tror på Allah Att han har en hand eller två händer Men det liknar inte våra händer Förstår ni? Så man ska inte förvränga Allahs Koran Om Allah säger att han har en hand Då ska man inte säga att handen betyder makt eller styrka Som de säger Hand betyder hand Men Exakt hur den ser ut Det vet vi inte Okej okay? Och det ska man inte heller Försöka Att spekulera i Att tänka på Hur ser Allahs hand ut Och så vidare Utan det här är något som man ska acceptera En till sak är Att man får absolut inte efterlikna Allah Med någonting annat Som kristna A'udhu Billah Om ni går in i en kyrka Så målar de av Allah De målar En gammal gubbe Och säger det här är Gud A'udhu Billah وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ De har underskattat Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska absolut inte försöka att efterlikna Allah. För Allah säger, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ Det finns ingenting som liknar honom. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ Det finns ingenting som efterliknar Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen finner vi i Koranen att Allah, han har gjort sig, han har förklarat sig själv fri från vissa saker. Allah har sagt i Koranen att han inte har en son. Han har inga barn då måste man också tro på dessa saker. Allah har ingen barn. Han sover inte. Han har ingen partner. Okej? Okay? Dessa saker måste man också tro på. En annan sak är att Allahs namn och attribut är något som är tawqifi. Man kan inte komma fram till det genom att man kommer fram och kommer på egna namn. Det får man inte heller göra. man får endast tro på det som är Koranen och Sunnan. Och sen det sista är att alla Allahs namn De är kompletta De är vackra Att alla Allas namn De är sifatul kamal De är kompletta och vackra Det finns ingen som helst naqs Det finns ingen som helst defekt i Allahs namn och attribut Och sen tänkte vi Beskriva lite grann om Allas namn och attribut Och det här är något som man skulle kunna prata om I flera timmar Men vi kommer inshallah kortfattat att prata lite om Allah subhanahu wa ta'ala Hans namn och attribut Allah subhanahu wa ta'ala När han skapade skapelsen Reste sig över sin tron Ar rahman Allah, han reste sig Över sin tron Så han är över hans skapelse Han är Al-A'la Al-Ali och, Al al. och alla dessa namn betyder Att han är över hans skapelse Han är hög, upphöjd Över hans skapelse och inte som vissa människor säger att Allah är överallt. Allah finns bland oss. La. Allah han är över hans arsh. Över de sju himlarna. Och vet ni vad el arsh är för någonting? el Al arsh, Allahs tron. Allahs tron är den mest storslagna och magnifika av hans skapelse. Det har i en hadith från Abu Dharra i Allah att Att Rasulullahi alisatus lam, han sa, vilken är den bästa ayan i Koranen? Vilken är, den värsta, vilken är den bästa versen i Koranen som Allah har sänt? Abu Dhar frågade profeten så alaihi Vilken är den bästa versen som Allah har sendt till dig? Och då så sa han ayatul kursi Ayatul kursi som finns i svar till Vers 255 Och Ayat al-Kursi Ordet Kursi på arabiska betyder stol Men i denna vers så betyder Kursi, kursi Fotstol Fotstol Okej? Okay? Det som man kan ha under sig och ha sina fötter på. Så i denna vers betyder kursi, fotstol. Och så sa profeten a.s. Ja, Abu Dhar de sju himlarna alltså universum som vi känner till, första himlen och sen de som finns över de sju himlarna jämfört med el-kursi är som en ring som man har slängt i öknen. Kolla hur stor den är, el-kursi. El Kursi är som att du slänger en ring i öknen jämfört med de sju himlarna. De sju himlarna som vi vet är otroligt stort i universum, eller hur? Men det är ingenting jämfört med Allas Kursi. Och så sa han Och El Arsh, överlägsenheten av El Arsh jämfört med El Kursi är som öknen över ringen. Ja. Då måste man reflektera lite över detta? är El Kursi jämfört med himlarna är som en ring i öknen. Alltså himlarna är som en ring och kursi är som öknen. Otroligt stor. Och sen är arsh, tronen, den är ännu större. Den jämfört med kursi är som eh, öknen jämfört med ringen. Den är otroligt stor. Det går inte att föreställa sig. Och sen så sa profeten i en annan hadith, han sa Allah har tillåtit mig att berätta eller att tala om hamalat arsh. De som bär Allahs arsch. Det finns åtta änglar som bär Allahs arsch. Som det står i Koranen. Han sa att Allah han har tillåtit mig att berätta om en av dessa änglar. Han sa avståndet som det är mellan hans öronsnibb och hans axel är 500 års resaavstånd. En ängel som bär Allahs arsch. Om du skulle resa i 500 år, hur långt skulle du komma? 500 år, oavbrutet. Ja, du skulle komma hur långt som helst. Och det här är vad som är mellan hans öronsnibb Och hans axel på den här ängen Så hur stor är inte Allah subhanahu wa ta'ala Det går inte att föreställa sig Och Allah subhanahu wa ta'ala Han är över hans skapelse Han är mäktig över allt Han styr över hans herravälde Hans mulk Han beordrar och han förbjuder Han sänder profeter med uppenbarelse Och alla beordringar sänds ner om hur hans herravälde ska skötas. Alla änglar, de är under honom. Och de är rädda för honom. De fruktar honom. Och de lyder honom i allting. Han bestämmer allting. Alla beordringar tillhör honom. Den som dyrkas är Allah subhanahu wa ta'ala. Och han är den som lyds. Han har ingen partner. Eller han har inget like. Han har de mest fina namn och attribut. Han är fri från alla brister. Och ofullkomligheter. Ingenting sker i hans skapelse förutom i hans vilja. Den enda, Allah är den enda som kan gynna och den enda som kan skada. Allah är den enda som kan ge och Allah är den enda som kan hålla tillbaka. Allting sker med Allahs vilja. Om hela skapelsen, alla människorna och جنna skulle samlas för att göra någonting som Allah inte vill, då skulle de inte kunna göra det. Allah han är den som planerar allting. Allah är beroende av Allah. Men Allah är inte beroende av någon. Alla människor och alla ginner och djur och växter, allting. Vi är alla beroende av Allah subhanahu wa Vi behöver honom. Men han behöver ingen. Och Allah subhanahu wa ta'ala, han är Al-Alim. Al-Alimul-Khabir. Al Det som har kunskap om allting. Han har djup kunskap om allting. Allah säger i Koranen وَعِنَّهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ alla säger att han har nycklarna till det fördolda. Alla har nycklarna till det fördolda. Att ingen känner till det förutom honom. Han vet vad som finns i land och på hav. Det faller inte ett blad förutom att han vet det. Och det finns inte heller ett frö vare sig det är färskt eller torrt i jordens ök i, i, i marken förutom att han känner till det och allting är skrivet i en bok, allting står i en bok och det här är något mycket otroligt, om man tänker på det man säger alim, alim. Allah han vet allting men det är också något som man måste tänka på att Allah subhanahu wa ta'ala han vet allting, det betyder att han visste, han vet allting som har hänt och han vet allting som kommer att hända och han vet allting som händer. Och han visste allt det här innan han skapade allting. Och sen 50 000 år innan han skapade allting då skrev han ner allting i en bok. Exakt vad som kommer hända. Vi kommer sitta här och så vidare. Och att han vet allting är någonting otroligt. Han vet hur många regndroppar som faller ner. Han vet hur många hårstrån alla människor har. Han vet hur många blad som faller ner. Allting. Hur många grässtrån. Hur många sandkorn det finns i öknen. Alim Han vet allting Det går inte att föreställa sig Så det finns ingenting som man kan dölja från Allah Han vet vad vi tänker Han vet vad alla människor säger Han förstår allting Det är otroligt Det går inte att tänka sig Och sådana här saker får en Att tänka efter Att bli rädd för Allah Att frukta Allah Och att ära honom Att dyrka honom bättre Allah Han är också al-Basir. Han är den som hör allt och ser allt Allah, han hör allt och ser allt Det har sagts i en hadith Att Allah, han ser Den svarta myran Den kolsvarta myran På en svart sten, en kolsvart sten På en kolsvart natt ja, Vem kan säga det? Och han hör också dess fotsteg Och han är över de sju himlarna Han hör alla människor när de talar samtidigt Och förstår allting Han ser exakt allting samtidigt Allah subhanahu wa ta'ala, han elskar han är al wadud han elskar muslimerna, och de älskar honom. Allah Yaraba, han blir nöjd över muslimerna. Allah kan också bli arg, Allah kan också hata. Allah subhanahu wa ta'ala, han kan också besvara när man gör honom. Han är den som besvarar ens dua. وقال, Rabbukum, udjooni, ser, och Rabbukum, ödjouni, ästa jiblakum. Iran här och åkala mig så ska jag besvara er. Allah, han försörjer vem han vill. Allah han ger till vem han vill. Han gör vem han vill fattig. Och allt det här, det gör han med rättvisa. Han ger pengar till vem han vill. Och han tar pengar från vem han vill. Och det här gör han med den fullaste rättvisan. Och den fullaste visheten. Den fullaste hekman. Allah han ger liv och han tar liv. Precis som han vill. Han är al-muhi och al mumit Allah han belönar och han straffar. Allah säger i Koranen. Malik till mulk, till mulka menjasja, vad en sier mulka min menjasja, vad idzo menjasja, vad idillo menjasja, Biadi Hilchajr, wahua la kulli se in qadir. Att Allah han äger, han är kung över Herra Han ger herraväldet till vem han vill, och han tar herraväldet från vem han vill. Han ärar vem han vill, och han förnedrar vem han vill. I hans hand ligger allting gott. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Och han är mäktig och kapabel till allting. Och som ni vet, إِنَّمَا أَمْرُهُ arada أَرَادَ شَيْءًا أَنْ يَقُولَ كُنْ فَيَكُونَ Om Allah vill någonting, då säger han bara, Bli, och det blir. Bli, och det blir. Och det här är också något otroligt, att Allah inte behöver anstränga sig och sitta som forskare och uppfinnare, utan han bara säger, Bli, och det blir. När han skapade allting, så var det mycket lätt för honom. Och Allah han är också Ghafurun Rahim. Allah han förlåter. Han är Al-Affu. Alla dessa namn, Ghaffarun, Ghaffurun och tyder på att Allah han förlåter. Han förlåter mycket. Han älskar att förlåta muslimerna. Och han överser också. Han överser. Han förlåter synder, vare sig de är stora eller små. Vare sig de är många eller få. Och han har sagt en hadith, en hadith med Qudsi, خصا يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. Och så om Adam om du skulle komma till mig med hela jorden full av synder. Så många synder att du skulle kunna fylla hela jorden, men du skulle komma till mig utan att ha gjort shirk. Då skulle jag komma jag skulle ge dig lika mycket förlåtelse, alltså att fylla hela jorden. Så Allah subhanahu wa ta'ala han förlåter. Och han tycker om att förlåta. Och profeten sallallahu alaihi han, han gav en mycket fin liknelse. Han sa att Allah älskar att förlåta mer än vad någon av er skulle älska att hitta hans kamel. Och han berättade en berättelse, han sa, om en man skulle vara i öknen. I öknen. Och man har kamelen. Och på kamelen stoppar man mat, eller hur? Och vatten. Det går man inte att bära i fickan. Man har det på kamelen. Och utan mat och vatten och kamelen så dör man, eller hur? I öknen. Kamelen försvann. Mannen satt och sig och vilade. Kamelen försvann. Mannen gav upp. Han sa, jag kommer inte att överleva. Och sen, så när han la sig för att bara vänta på döden och öppnade ögonen så såg han kamelen. Och han blev mycket arg. Han sa att Allah, han blev mycket glad. Han sa att Allah älskar att man ber om förlåtelse mer än vad den här mannen älskar att finna hans kamel i öknen. Kan ni tänka er? Så Allah subhanahu wa ta'ala han är också den som tar bort sorger Om man är ledsen Vem är det som kan göra en glad? Det är bara Allah subhanahu wa ta'ala Han är den som ger seger Till dem som behöver seger Till de som är förtryckta Allah subhanahu wa ta'ala Han är också ar-Rahman Ar-Rahman ar-Rahim Ar-Rahman Han är bara barmhattig mot hela skapelsen Rahim En speciell rahma Till de troende Wa kana bil mu'minina Rahima En speciell rahma Som bara de troende får Och Det har sats i en annan hadith att en kvinna sprang omkring efter ett slag efter ett krig och letade efter hennes bebis hennes barn och profeten sall, ser, han sa till hans sahaba typ vad tror ni om den här kvinnan och hennes barmhärtighet och så vidare Och sa skulle typ offra hennes liv och så vidare för den här bebisen då sa han Allah han är ännu mer barmhärtig över er än vad den här kvinnan är över hennes bebis och som vi vet i en annan hadith han sa också att Allah han delade hans rahma i hundradelar och den rahman som finns på jorden är bara en av dessa hundradelar och de 99 har han sparat i ahira till de troende så vi ber Allah att han ska ge oss från hans rahman en annan sak är att Allah subhanahu wa ta'ala Han är större än alltid. Det går inte att föreställa sig Allah subhanahu wa ta'ala Han är Al-Kabir Allahu Akbar Han är större Man kan inte omfatta Allah Med sin syn Man kan inte se Allah subhanahu wa ta'ala För han är så otroligt stor Och som vi sa Att om Allah skulle stoppa hela skapelsen I hans hand Himlen och jorden då skulle det inte vara min större än ett senapsfrö i någon av våra händer. Vet ni ett senapsfrö? Det är så här litet. Om du skulle stoppa det i din hand. Det skulle vara någonting litet eller hur? Och hela skapelsen är som ett senapsfrö i Allas hand. Alltså ingenting. Universum och jorden och allting. Ingenting. Vi är ingenting. Så... Vi underskattar Allah väldigt mycket. Och folk gör det väldigt mycket. Alla säger: Vad de har underskattat Allah. Vad med? Khadarullaha. Happakadrihi. Vad och Att de har sannoliken underskattat Allah. Och jorden kommer att vara i hans grepp på domedagen. Och himlarna ska vara hopprullade i hans högra hand. Och Allah subhanahu wa ta'ala, han är också Al-Karimul Jawad, han är den som är generös Han försörjer Al-Wahab, el Al-Razaq el Det som ger och försörjer Och han är el ghani den rika Vet ni hur rik Allah subhanahu wa ta'ala är? Det går inte heller att föreställa sig Jag har sagt sig i en hadith Att eh, om Allah Skapelsen, människor och jinner Från den första till den sista Skulle samlas på en plats och alla skulle fråga alla samtidigt om exakt allting de vill ha och alla skulle ge dem allting de vill ha samtidigt då skulle det här inte minska från Allahs rikedom mer än vad havet minskar om man stoppar ner en nål och tar upp den ja? om du stoppar en nål i havet och tar upp den hur mycket vatten finns det på nålen? ingenting det här är Allahs rikedom alltså, ingenting. om alla människor frågar om allting de vill ha så Allah subhanahu wa han är otroligt rik vi går inte att föreställa sig och Allah subhanahu wa ta'ala Han är också el hakim El hakim Han är vis al Han känner till allting Han är vis I hans skapelse När du kollar på skapelsen Du finner att den är helt perfekt Strukturen Djuren Att ögonen De sitter på exakt rätt ställe De sitter inte här På huvudet Eller på bröstet Eller på fötterna De sitter där du behöver dem Ögonen sitter där du behöver dem Allting sitter på exakt perfekt plats Och samma sak gäller djuren och växterna och allting Allting är så perfekt Allah, han är väldigt vis Den visaste i hans skapelse Och han har skapat allting På det sättet som passar den bäst Om du kollar en isbjörn Som bor bland snön Han är, vilken färg har han? Han är vit En björn som bor i skogen Han är brun Eller hur? Och samma sak en orm Som hänger i en lian, Som hänger i ett träd i Thailand Han är grön Precis som växterna i Thailand Och en orm som är i Sverige Han ser ut som Marken i Sverige Och så vidare det är helt otroligt om ni tänker på dessa saker. Så Allah han är väldigt vis i hans skapelse. Och vad som tyder på det är att det finns inget fel i Allahs skapelse. Allting är perfekt. Och subhanallah, hur dum kan man inte vara som kofar och säger att allting kom till av en smäll, av en explosion. Det tyder på att de har ingen som helst intellekt, ingen som helst appen, Dumma människor, och de får Nobelpriset och så vidare. Allah subhanallah, han är den som skapade allting. Och det här... Om man bara kollar på djuren och växterna Då kommer man fram till den här slutsatsen Och man behöver inte vara något geni för att komma fram till den och en annan sak är att Allah han är vis i hans sharia Han är vis i hans sharia I allting som han har sagt att vi ska göra Och inte göra Är vishet Att vi ska dyrka Allah Och vi ska hålla oss borta från haram Är också saker som tyder på vishet Och de olika straffen och bestämmelserna som finns Allting det här tyder på allas vishet och Allah subhanahu wa ta'ala, han är Al-Azim. Han är storslagen Och han är väldigt mäktig, Al-Aziz. Och vi tänkte berätta här, att Allah, han är också en nur. Allah, han är en nur. Allah säger i Koranen, وَأَشْرَقَ تِلْ أَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا Att på domedagen så kommer jorden att lysa upp med deras herres ljus. Domedagen kommer att lysas upp med deras herres ljus. Och Allah säger också i Koranen att han är... Allahu nuru samawati wal ardh. Han Yusa av av jorden. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han togs upp till himlen. På Israel och Isra wal Mi'raj. Så frågades han senare: "Såg du Allah?" Då så sa han: "Inna arahu nur." Hur kunde jag se honom? Han är bara det ljuset. Alltså. Jag såg bara ljus. Och har sades i en hadith att om uh, det finns en slags det finns en sak som är mellan oss och Allah subhanahu wa som är en slags hijab mellan oss och Allah subhanahu wa och han sa i en hadith om denna hijab skulle tas bort då skulle allting i skapelsen brännas upp på grund av ljuset från allahs ansikte vilket tyder på att vi klarar inte av att se allas i denna värld vi ser, varför ser vi inte allas för vi klarar inte av att se allas och där finner vi när Musa a.s. i surat Al-Araf han bad om att få se allas han gick för att träffa alla och alla pratade med honom då sa han Kalle rabbi, areni, undur i lake. Och Allah, låt mig få se på dig. sa Allah? Kalle, länd tarani. Walakin undur i länd gebel, fa inista makanahu, fa tarani. Felem tagella rabbuhu i länd gebel, ge Och Musa Musa o min låt mig då sa Allah, du kommer inte att få se mig. Du kommer inte att se mig, alltså i denna värld. Men kolla på berget. Om berget står kvar kommer du få se mig. Och Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade sig för berget. Och det sägs i en hadith att han uppenbarade en liten del av hans lillfinger för berget. Och berget blev till smulor. Det blev till pulver. Och när Musa såg det här så svimmade han. Ja? Han svimmade direkt. Ett helt stort berg, det bara blev till pulver. För att Allah visade en del av hans lillfinger för, för berget. Så Allah subhanahu wa ta'ala är någonting som inte går att föreställa sig. Och det, den sista attribut Och namn som vi tänkte avsluta med Det är el jamil Det vackraste, en av de vackraste namnen Al-Jamil, den vackra Allah han är den vackraste och den skönaste Den finaste Allah subhanahu wa ta'ala som, som vi sa i hadithen Han är Al-Jamil och är Hubbul Jamal Han är vacker och tycker om det som är vackert Han är den mest kompletta Den fullständigaste i hans skönhet Och skönheten så Ibn Al-Qayyim säger Skönheten i allting vi kan se i skapelsen. Djuren, växterna, allting, människorna. Det är bara ett tecken på Allas skönhet. Ett spår av Allas skönhet. Och de säger, om allt är så vackert i denna värld hur vacker är då inte han som har skapat det? Ja? Du kollar på skiraffen, du kollar på zebran, växterna och så vidare. Det är otroligt vackert. Hur vacker är då inte han som har skapat allting? Och de sa också, Ibn al sa om man skulle samla all skönhet som finns i skapelsen. Ja? Man skulle samla all skönhet som finns i skapelsen och lägga den i en skepnad. Allt vackert som finns och göra det till en sak. Och sen jämföra det med Allas skönhet då skulle det vara svagare än ett stearinljus jämfört med solljuset. Så det är något som inte går att föreställa sig. Och därför så finner vi att Allah han är vacker i hans värt i hans essens. Allah i sig själv, han är vacker. Hans namn är vackra. Hans attribut är vackra. Och alla hans gärningar, de är vackra. Och den här skönheten, Allahs skönhet, det är den högsta belöningen i paradiset. Den högsta belöningen i paradiset är att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Som det har sagts i en hadith som är berättad av Suhaib anhu. Då han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa... När folket av Jannah går in i Jannah, då säger Allah, "Inni ni nöjda? Då säger Allah Azza wa Jal, vill ni att jag ska ge er någonting mer? Allah säger, vill ni att jag ska ge er någonting mer? Då säger de, vår Herre, har du inte lyst upp våra ansikten? Har du inte tagit oss in i paradiset? Har du inte räddat oss från elden? Och då säger Allah, eller Allah subhanahu wa ta'ala, han tar bort hijaben. Som är mellan dem och Allah. Och då får de se Allah. Och då säger profeten S.A.W. De får ingenting som är mer kär till dem än att kolla på deras Herre. Och så läste han den här versen Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada Att de som gör gott de kommer att få al-husna, paradiset wa ziyada och mera. De kommer att få mera som är att få kolla på Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här haditen finns i Sahra Muslim Och det har också sagt att när det här sker alltså, när de får se Allah subhanahu wa ta'ala då glömmer de allting de glömmer bort kvinnorna i paradiset och allting. De glömmer allting. Det här är den högsta belöningen i paradiset. Och det värsta straffet är inte för Kuffar, är inte att de brinner i elden i all evighet. Som Ibn qayyim säger, han sig, det värsta straffet är att de inte får se Allah som han talar. Som Allah säger, "Kalla innahum rabbihim yawma idhin lamahjubun" i surat Al-Mutaffifin. Att sannligen på den dagen så kommer de att få, de kommer inte att få se Allah som han talar. Och säger det här är det värsta straffet som finns. I eläkera. Och därför finner vi att en, en av de högsta lyckorna är att få se Allah Subhanahu wa Ta'ala. Som profeten brukade säga i sin doa: Wa es aloka, wa es aloka, ledda ton nadara i la karim, wa shawko i la likha Att jag ber dig, jag ber om att få suttma eller njuta av att få se ditt ärbara ansikte. Jag ber om att få njuta av att se ditt ärbara ansikte. Och jag ber också om att få längta efter att få möta dig. Och Ibn Al-Qayyim, han, han säger en fin sak, han säger att det här är en slags drivkraft i denna värld, att längta efter att möta Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger, den högsta glädjen och njutningen i Jannah är att få se Allah subhanahu wa ta'alas ansikte. Och den högsta glädjen och njutningen i denna värld är att få längta efter mötet av Allah subhanahu wa ta'ala. Och som profeten sa, den som längtar efter mötet av Allah längtar Allah efter att få möta så om vi längtar efter att få möta Allah subhanahu då kommer Allah inshallah att längta efter att få möta oss och det var det här som vi hade att säga och jag råder er bröder och systrar att studera denna kunskap namnen om Allahs subhanahu attributer och hans namn för det är någonting som ni hörde som är väldigt fint och vackert och som gör muslimen stark och vi ber Allah subhanahu wa att han ska ta vårt liv som muslimer och ta oss in i paradiset och få låta oss Vara, var jag bland dem som får av att kolla på hans ansikte? Där jag. Alla. Och eh, Om ni har några frågor här så kan ni ta dem.